Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu Migdia. En l'informatiu d'avui posem sobre la taula un dels projectes urbanístics més esperats del nostre municipi. A continuació us avancem els detalls de la connexió de l'Avinguda Isaac Albenís amb el passeig de Vilesa, però no serà l'únic tema relacionat amb la reordenació del poble que tractarem avui. Tots seguint us expliquem. Detallem tots els continguts en titulars. L'Ajuntament de Tian ha anunciat que la Generalitat ha aprovat i validat el projecte de connexió viària del Passeig de la Vilesa i l'Avinguda Isaac Albenis. Aquest pas significa que la modificació del pla general metropolità ha finalitzat tots els tràmits administratius necessaris. Els partits de l'oposició s'han mostrat indignats per com l'equip de govern està portant el projecte de la connexió de la Vimodesa-Calvenís amb el passeig de la Vilesa i l'acusat de manca de voluntat de consens. Per una banda, el PSC ha manifestat la seva oposició a la privatització de so municipal amb la construcció d'un aparcament i de l'altra, Esquerra Republicana de Catalunya proposa crear una carretera de circunval·lació per evitar concentrar tot el pas de vehicles per davant del casal. La regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tiana ha convocat aquest vespre als veïns de la zona dels Bassans 2 per informar-los dels detalls d'aquesta remodelació urbanística. Actualment està obert el termini d'informació pública en el que tothom pot consultar aquest projecte. L'empresa ceràmica industrial mongatina dedicada al disseny i fabricació de peces de porcelana al sector d'hostaleria, ha encetat aquesta setmana el procés de liquidació. En declaracions a Radio Tiana, el comitè d'empresa s'ha mostrat pessimista pel que fa al seu futur laboral. Actualment hi ha 140 persones en plantilla. I la Biblioteca Can Baratau explicarà avui una història de fantasmes a la sessió de l'hora del conte. Ho fa per anar obrint boca de cara a la celebració de Tots Sants i Halloween. Per l'ocasió han triat l'obra al sopar dels fantasmes de l’escriptor francès Jacques de Quenoir. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 que connecti directament al Passeig de la Vilesa i l'Avingudesa Calvenis. D'aquesta manera es vol alliberar el carrer Ensem Claver del trànsit de pas per esdevenir un carrer urbanitzat. La primera via és el projecte d'obres per connectar la vialitat i remodelar les voreres, que és el projecte d'urbanització. Tindrem voreres dignes a l'Avingudesa Calvenis en connexió al Passeig de la Vilesa i això ens permetrà en el futur tenir una zona peatonal comercial eh, més ampliada que no pas l'actual. Aquesta primera fase tindrà un pressupost de 200.000 euros i es preveu que pugui estar enllestida el febrer del 2011. En una segona fase, les dues edificacions unifamiliars que flanqueixen el nou vial se substituiran per edificis d'habitatges de planta baixa i dos pisos amb baixos comercials. Així, aquesta zona esdevindrà la porta d'entrada al centre del poble i disposarà d'una placeta i places d'aparcament rotatori en superfície. Primer, però, caldrà arribar a un acord amb els propietaris de les finques que s'han d'expropiar. Escoltem el regidor Joan Pau Hernández.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 i ser denegades. Segons Hernández, l'Ajuntament manté actualment un diàleg obert amb tots els propietaris per arribar a una entesa satisfactòria per totes les parts. Tot i així, pel que fa a les demandes econòmiques dels propietaris de la casa en desús del carrer Mascaró, el regidor ha evidenciat la manca de recursos del consistori i ha recordat que davant d'una obra d'interès general com aquesta, la llei contempla procedir a ocupar les finques i executar la vialitat. Tots els grups municipals concedeixen a la necessitat de posar fi d'una vegada per totes a la inseguretat viària d'un dels punts del centre del municipi, i el tram que va des del passeig de la Vilesa fins a l'avinguda Isaac Albenis. Els partits de l'oposició però s'han mostrat indignats per com l'equip de govern està portant aquest tema i l'ha acusat de manca de voluntat de consens. De fet, han recordat que el ple municipal del mes de gener d'aquest 2010 van demanar la retirada de la proposta de modificació del ple general metropolità per estudiar amb més profunditat el text i arriba un consens, però això no va ser possible. En aquest context s'ha expressat el regidor socialista Ferran Almeida. Amb l'obra coincidim. El que és absolutament impreceptable és la manera com l'equip de govern ha tractat la qüestió. Absolutament impreceptable per una raó, perquè no ha volgut buscar el consens amb l'oposició. Hi havia un aspecte que a mi em sembla i totalment inacceptable. Com que sembla ser que en Flaquer el pàrquing no hi cabia bé, el que es fa és privatitzar el subsol de la carretera mitjançat concessió, evidentment, perquè no es pot vendre. Així que això era intolerable. És veritat que Barcelona és fals. Els pàrquings subterraris de Barcelona estan a la via pública. Públics, eh? Segons el Consistorí atenent els problemes d'aparcament existents a Tiana, és important que si es construeixen nous habitatges disposin de places de vinculades. Però un altre costat del Partit dels Socialistes de Catalunya també ha mostrat la seva preocupació sobre una aparent renúncia del Consistorí a la que segons el Municipal Socialista li correspon. D'altra banda, el Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha defensat la seva ferma oposta per la pacificació del centre del poble, apostant sempre per prioritzar els vianants per sobre dels cotxes. És per això que proposen posar sobre la taula la idea de desviar el gruix més important del trànsit de vehicles en un passeig de circunvalació, ho ha explicat el president d'Esquerra Tiana, Miquel Navarro. Que aquí seria ideal que això fos recte, probablement, però jo penso que una de les coses que es pot fer és intentar fer una espècie de circunvalació. Això passa perquè la sortida del carrer Escalfaper tingués l'amplada suficient. Però veure, la gent que vol anar amb cotxe a Barcelona, un cop està pujat a dalt del cotxe, tant li és eh, tirar per Camp Masqueró, per allà on sigui, en vez de travessar per davant del casal. És una de les solucions més òptimes que no pas intentar canalitzar tota la circulació de cotxes pel centre del poble. Sigui sí, com sigui, els dos grups de l'oposició, PSC i Esquerra Republicana de Catalunya, desconfien que el projecte de connexió viària del passeig de la Vilesa amb l'Avinguda Isaac Albenis pugui tirar endavant en breu. Entre d'altres coses, per la possibilitat, segons diuen, que el projecte quedi aturat en una batalla judicial amb els propietaris que han de ser expropiats. Radio Tiana, les notícies del mitjà. No deixem encara els temes urbanístics perquè aquesta regidoria ha convocat avui els veïns de la zona dels Bassans 2 per informar-los dels detalls d'aquesta remodelació urbanística. Actualment està obert el termini d'informació pública en el que tothom pot consultar aquest projecte i és per això que paral·lelament el Consistori ha volgut convocar un acte informatiu que tindrà lloc aquest dijous a la sala de plens de l'Ajuntament a partir de les 8 del vespre. L'objectiu és que aquells que vulguin ser informats de primera mà puguin rebre la informació i fer les preguntes que considerin oportunes. Escolta'm el regidor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 el projecte preveu convertir el camí de Can Besor en un carrer més adaptat als vianants. A més, està previst arranjar l'espai del carrer Santa Maria amb el mateix model que s'ha portat a terme al centre del poble. Alhora l'urbanització de la zona dels Bassans 2 també contempla la construcció d'un camí de circunvalació que connectarà Can Besor amb l'avinguda Lluís Companys. El regidor d'Urbanisme també ha volgut destacar el fet que el turó dels Bassans es mantindrà com una zona verda pel gaudi de tots els tianencs, en el qual es vol mantenir l'arbrat existent i aquí parlo amb alguns elements de mobiliari sense distància distorsionar les característiques d'espai no transformat que té en l'actualitat. Recordem que la reunió informativa amb els veïns dels Assandors tindrà lloc aquest dijous a partir de les 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Tiana. Fins l'11 de novembre està obert el període de presentació d'al·legacions. Obrim notícies de la plana econòmica perquè l'empresa Ceràmica Industrial mongatina dedicada al disseny i fabricació de peces de porcellana pel sector de l'hostaleria ha encetat aquesta setmana el procés de liquidació. Ho ha fet després de constatar que no podia fer front al conveni que fixava els terminis de pagament dels deutes del concurs de creditors que va presentar ara fa dos anys. Tot i això, l'empresa continua treballant amb normalitat per servir les comandes que té. Els treballadors, una plantilla de 140 persones, asseguren que estan al corrent del pagament dels seus sous, tot i que es mostra preocupats per la incertesa de la situació i gens optimistes. Sentim el president del comitè d'empresa i delegat sindical de l'UGT, Juan Carlos Izquierdo. Entonces una asamblea el viernes para comentar que ha habido un primer contacto con la empresa y los interventores que han mandado el juez, pero nada más. Solamente ha un primer contacto y no hay nada más. Porque si la empresa nos dice que no pueden hacer frente al Deuda Des de la gerència de la companyia fundada l'any 1935 i que compleix 75 anys el mes vinent, s'apunta la creació d'una societat anònima laboral participada per part dels treballadors actuals com a fórmula per salvar una part del negoci més rendible, la de productes destinats a l'alta gastronomia. Ceràmica Industrial Mongatina ha intentat fer front a la crisi i a la competència del mercat asiàtic amb una reducció de la plantilla a través de la recessió de contractes temporals i a l'aplicació l'an passat d'un expedient de regulació d'ocupació que va fer que es passers de 230 treballadors als 140 actuals. La informació local a Radio Tiana. Obrem plana cultural perquè amb la proximitat de la Diada de Tots Sants i la celebració de la tradició anglosaxona de Halloween, la Biblioteca Camparatau ha volgut preparar aquesta setmana una hora del conte de po. Per aquesta ocasió, el narrador Salvador Pe de Adriat al dels fantasmes, una història amb contingut humorístic adequada a l'edat dels assistents a l'activitat, perquè els nens i les nenes puguin identificar la idea de fantasmes amb uns essers imaginaris que no tenen res a terrorífic. Doncs farem un conte de fantasmes però són fantasmes molt simpàtics que viuen tots junts en un castell i que fan un sopar molt xulo i molt especial. I és molt divertit per un adult explicar contes des dels nens i veure les seves cares d'il·lusió i com, com reaccionen amb les coses dels contes. No? I tinc moltes ganes, tinc moltes ganes de veure un conte de fantasma, i no explicat mai en compte danar i tinc moltes ganes de veure. Aquesta història de fantasmes va ser la que va donar renom internacional a l'escriptor francès Jacques de Quenois i li va permetre dedicar-se al seu art. Aquest és un escriptor que actualment viu a la regió d'Amiens i es dedica en exclusiva a la literatura infantil i juvenil. Ho fa amb el compromís fem de treballar per l'educació dels infants i joves en el marc de la cultura de la solidaritat. El sopa dels fantasmes és una obra que va relacionada amb un tema molt present en l'infància dels nens, els fantasmes. Tot i això està creat per unes narracions originals i plenes d'humor, que resulten molt clares i accessibles pels infants. A més, els nens que ho vulguin després de l'activitat podran agafar el llibre i observar els dibuixos que reflecteixen la comicitat de la història. Precisament aquesta vessant humorística és la que ajuda a que els nens i les nenes tinguin més ganes de llegir, un dels objectius de l'hora del conte. L'activitat començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. De moment això és tot, us hem acompanyat Marc Auger al control tècnic i Patrícia Palomino a la redacció i locució.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 I continuem ara amb temes de salut, concretament amb temes de farmàcia i saludant a la Maria Fornés, farmacèutica de la farmàcia Brufau. Bon dia. Bon dia. I concretament avui ens centrem a parlar sobre la recepta electrònica i és que les farmàcies de Tieny Moncat doncs, ja fa uns mesos que la dispensen i aquest és un sistema que integra dels processos de prescripció i dispensació de la prestació farmacèutica, establint mecanismes que afavoreixen l'ús racional del medicament. Basat de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la recepta electrònica té l'objectiu de millorar l'atenció al ciutadà. Més enllà de la prestació farmacèutica, per tant, contribueix com a motor de canvi a la millora de la qualitat assistencial. Doncs bé, aquesta és la primera pregunta. Si realment en aquests mesos d'aplicació d'aquest nou sistema heu pogut veure una millora en l'atenció al ciutadà? Um, una millora quan a uh, ús racional de medicaments... Potser és que encara no fa prou temps per poder-ho valorar. Uh -huh. uh, el que sí que s'intueix és que probablement uh, uh, les, les retirades del medicament de la farmàcia es faran de manera més esgraonada i més en funció de la necessitat que en tingui la persona. O sigui, fins ara... Uh, s'emportaven les receptes que els prescrivia el metge sí. sense la majoria de persones eh? sense valorar exactament si en tenien prou o no en tenien prou a casa perquè comptaven per tenir-ne durant un mes no? ara potser s'han de mirar més què els fa falta, què no els fa falta perquè tal i com explicaré després aquestes receptes tenen un període de vigència i hi ha moments en què no les pots dispensar perquè no estan disponibles en el servei Llavors... és, a, és a dir que sí que d'alguna manera hi havia una malformació en aquest sistema que fèiem servir fins ara i és que doncs, es dispensaven o, o el, el pacient tenia moltíssimes receptes o podia tenir en el seu, doncs, a casa seva moltíssimes receptes que, que podia anar recollint com vulgués no? més o menys perquè fins ara doncs, es les prescripcions es feien per períodes d'un mes de dos mesos i, i llavors moltes persones s'estimaven més tenir el medicament a casa com si diguéssim que no eh, les receptes en format paper i quin era el problema en això? perquè s'ha volgut eh, doncs ordenar una miqueta aquesta manera de dispensar medicaments eh, suposo que bueno, mm, pel que tu has dit per mm, ajudar a fer un ús més racional del medicament Uh -huh. i entre altres coses també per facilitar una mica la feina de tots, especialment la dels centres d'atenció primària que amb aquest sistema veuran disminuït molt l'assistència la, la, la, de, de persones a buscar periòdicament eh, les seves receptes mensuals o per dos mesos i per tant doncs el col·laborat no, el col·lapse no però podran dedicar el temps que empraven per aquestes persones en, en altres activitats Bé, si et sembla entrem una mica ja en el tema explicatiu en què consisteix, com, quins són els canvis etc. perquè en tot aquest temps suposo que sí que esteu vivint una mica període d'adaptació de, sí. no? de, de la gent A, Ens estem adaptant tots plegats tant des del centre d'atenció primària fins les farmàcies fins la gent inclús també té de dir que que, que el pas de recepta en paper a recepta electrònica és molt és lent i progressiu o sigui, no, no és que tothom tingui recepta electrònica sinó que eh, han començat per uns pacients els criteris que han seguit des de l'ambulatori els desconec però eh, el que sí que hem vist és que doncs potser han començat primer per persones que tenien una, una medicació molt estable o persones que tenien eh, poca medicació també hi ha hagut metges que s'han incorporat al sistema una mica més tard que els altres, o sigui encara no està plenament establert però et podria dir que fa fa cosa d'un mes ja més del 50% de les receptes que dispensàvem a la farmàcia ja eren electròniques o sigui que ja més o menys estem agafant ritme no? per sí. dir-ho manera més planera de fet nosaltres estàvem preparats des de l'any passat ben bé, perquè com que pertanyem al Maresme eh, ja s'havia incorporat el sistema amb anterioritat. Els últims van ser el barcelonès, però és clar com que depenem de BSA, que és de Badalona, fins que Badalona no va estar integrada en el sistema, no es va començar realment a a prescriure d'aquesta manera. Uh -huh. Molt bé, com deia, ara sí que entrem en matèria. Sí, Quins, qüestions pràctiques. Qüestions pràctiques. Què pot, ens pots explicar de, de, de la recepta electrònica? En primer lloc he de dir que eh, això ho ha de fer al metge. Uh -huh. O sigui, moltes persones ens venen a la farmàcia i ens diuen «Diu que ara no hem d'anar al metge, que vosaltres ja teniu les receptes i no, no és així». El pacient ha d'anar al metge i el metge el que li fa és un full que s'anomena pla de medicació, uh -huh. que no és una recepta. És un document que conté les receptes que, ell, que, la, que el pacient tindrà disponibles. Llavors, en aquest pla de medicació hi consta la data d'emissió, i consten les dades identificatives de la persona hi consta eh, un codi de barres que si algú té el, el, li han fet ja aquest pla de medicació i el té a casa, veurà que és el, a la part superior dreta i posa informació per a la farmàcia. Aquest codi és imprescindible. O sigui, sense aquest codi no podem dispensar perquè no tenim accés a les receptes. Uh -huh. Perquè això hem de dir que aquestes receptes eh, el metge les diposita virtualment en un servidor, bueno, un ordinador central que eh, té eh, el Departament de Salut i en allà hi ha les receptes de, de la gent. Llavors nosaltres per poder accedir a aquella informació necessitem la targeta sanitària de la persona i aquest codi. Uh -huh. Llavors això fa que aquest codi eh, l'hagin de tenir sempre present eh, la gent. O sigui, amb... Aquest és un codi de barres que t'identifica a tu com a pacient però no a un medicament concret no, no, no, sinó no, no. a tots els seus medicaments sí. que tu puguis necessitar en un moment determinat. Sí. No? Aquest codi de barres et permet accedir a això, al que és el pla de medicació. En aquest pla de medicació hi consta els medicaments de tractament de llarga durada després hi consten medicaments que la, que la persona utilitza esporàdicament i també hi pot contenir medicaments de curta durada per processos molt puntuals com pot ser un refredat una grip un atac de dolor uh -huh. llavors Uh, generalment ens estem trobant que fan uh, aquest pla de medicació té una vigència d'un any, o sigui que durant un any, a no ser que hi hagi algun canvi no haurà d'anar aquella persona a buscar receptes al centre de salut sinó que amb aquest full podrà venir a la farmàcia llavors, amb els tractaments de llarga durada, o sigui els crònics sí. no eh, s'han de, de preocupar perquè moltes persones ens diuen i si no venim a buscar la recepta llavors mm, ens, passa el pla, ens passa el termini i ja no en tenim disponibles no quan hem comprovat que quan acaba el període de validesa d'una recepta, que uh -huh. coincideix, és clar, amb, la amb la, el número de, de preses que en fa la persona i el tamany de l'envass, ja entra a passat disponible disponible una altra recepta o sigui, en qualsevol moment eh, tindrà medicació aquella persona perfecte, o sigui que no hi ha cap moment en el qual es quedi una mica entre cometes penjat no. No? la medicació que és crònica uh -huh. Ara, aquesta medicació que en diem que és a demanda Sí. aquesta ja és més, eh, s'ha d'anar més eh, en compte perquè no com, o sigui el que acostumen a fer són receptes a l'any, o sigui per exemple, una persona que prengui un analgèsic esporàdicament doncs es pot comprovar que n'hi han fet no sé, 12 receptes sí. tu en el sistema mm -hmm. en el pla de medicació quan accedeixes informàticament veus que aquella persona li hauran fet 12 receptes disponibles durant l'any. Llavors, clau, pot ser que en un moment donat Mm, em faci servir més i, i no, no estiguin disponibles però això bueno, és, un, és un concepte que hem, hem d'anar veient com va evolucionar. que l'anar treballant no? sí. en, en, doncs en aquest cas el pacient hauria de tornar al metge no? per exemple Llavors eh, també s'ha de tenir en compte una cosa que cada vegada que hi ha una modificació per exemple hi ha un canvi de, de medicament o hi ha un canvi de posologia s'ha de renovar el plaquet de medicació uh -huh. o sigui, ja no serveix aquest codi de barres perquè n'hi haurà una altra que a vegades també ens hem trobat amb això persones que venen amb, amb fulls, accedeixes i no hi ha informació uh -huh. i és que n'hi ha una altra que és més actual Déu-n'hi-do. Eh? Sobretot, suposo que el missatge important és el tema del codi de barres, no? de, sí. de poder tenir-lo a mà doncs, per anar a buscar els medicaments de la farmàcia quan els necessitem. I sobretot d'això, de, de la gran avantatge, que això sí que és veritat, de no haver d'anar al metge doncs, per anar a recollir totes aquelles receptes en una, doncs, en una malaltia crònica, no? per exemple, sí. això és un gran avantatge. Sí. I Llavors, un, un altre missatge que voldria que quedés clar és que no s'han de preocupar per perquè no es quedaran sense medicació, uh -huh. o sigui sempre queda disponible una recepta, o sigui cada dia de l'any pot anar a la farmàcia que trobarà una recepta disponible de medicació crònica uh -huh. a més a més també hi ha, bueno, hi ha altres avantatges per exemple amb aquest pla de medicació en aquest pla hi consta tota la medicació de la persona en qüestió, uh -huh. llavors és ideal a l'hora, per exemple, d'acudir a un metge especialista pregunten quina medicació prens i tu no te'n recordes si li portes aquest full hi haurà tot el que tu prens me n'he d'anar l'especialista doncs m'emporto mm. la targeta sanitària i m'emporto aquest full uh -huh. perquè hi ha aquesta relació de medicaments d'acord no sé si també una qüestió doncs, que... Quan, bé, el tema de, la, de les noves tecnologies sempre preocupa una miqueta més de la gent gran, no? Que, sí. que estan acostumats a funcionar sí. d'una determinada manera i que quan els hi canvien el, el sistema doncs, es fa una mica feixuc. No sé si us heu trobat precisament sí. doncs, amb queixes o amb malestar sí. en aquest sentit. Sí, hi ha persones que estan encantades amb el sistema i hi ha persones, especialment les més grans, Eh, i veuen un, una muntanya i és és normal, és normal perquè costa la, si ens costa ja nosaltres moltes vegades acostumar-nos i imaginar-nos com funciona doncs aquestes persones que escrivien a màquina i encara gràcies quan eren joves doncs clar, els hi és difícil i sobretot el que aquesta gent la gent gran normalment vol és tenir les receptes a les mans clar o sigui, físicament, sí, no? Sí, físicament, allò de dir, tinc aquestes receptes, no tindré manca de medicació. Però clar, que els hi diguis que les receptes estan en una màquina, que qui sap on està aquesta màquina és un problema. Però sí així... Sí, sí. I passar com, no sé, quan els caixers automàtics, no? que uh -huh. també hi ha molta gent gran que, que és bastant reàcia, però bueno, sempre... En la majoria de casos sempre hi ha una persona jove al costat que, que l'assessora. Uh -huh. Tot està ben, molt ben pensat. És un sistema bo, molt bo, que, bueno, que s'ha de, de fer rodar. Bé, Déu-n'hi-do, eh? La de canvis que suposo que en el dia a dia heu d'anar fent, no? Des de sí. l'àmbit farmacèutic i suposo que també en l'àmbit de l'atenció la, primària, no? Que també s'hauran d'anar adaptant. Sí. jo suposo que ells hauran, de, ha, hauran tingut també eh, dificultats perquè penso que no ha de ser massa fàcil eh, adap, adaptar se o acostumar-s'hi, però és com tot quan no tens parlar la mà llavors uh -huh. ja vas més ràpid és a dir, que veig que la conclusió eh, des, del punt, des del teu punt de vista de professional de farmàcia sí que ho veus com un, una millora un punt de vista sí. positiu sí, jo crec que sí bé, doncs ens haurem d'adaptar, no? I... sí, de mica en mica bé, ens queda res, no sé si vols apuntar alguna idea també destacable de, doncs, de cara als oients que, que vagin a la farmàcia alguna idea important que ens hem deixat o no? Uh, no Simplement que si s'han d'esperar una mica més perquè siguin dispensats, uh -huh. doncs que tinim paciència perquè bé el que sí que, per exemple, ja no, no, no enganxeem els cupons trasinteten a les receptes, que molta gent ens ho pregunta, perquè igualment els retallem, perquè és clar hem de tenir una prova física per enviar sanitat i perquè ells ens paguin el medicament que hem dispensat. Uh -huh i ara els enganxem en un altre lloc, lloc. o sigui que no s'amoïnin perquè continuem enganxant cupons per a Cinta, de moment que de moment. això, el dia que ens diguin que no hem de fer, em sembla que ho celebrarem sí, no? i a més sí. que alguna cosa, algun sistema trobaran perquè bé, amb això de les noves tecnologies i a nosaltres també ens cana. facilita molt l'activitat interna a nivell burocràtic de, de facturació, perquè és clar, fins ara cada recepta que arriba s'ha de revisar, s'ha de segellar i, bueno, firmar i s'ha de firmar, clar. Mm. Llavors, eh, de, ni les hem de revisar, ni les hem de segellar, ni les hem D'assignar, sí, però ho fem de manera electrònica, amb certificat digital i per blocs. O sigui, uh -huh. no hem d'anar firmant cada recepta. Ja, ja, és un, ja és un què, eh? Sí, perquè si això ens treu feina interna, també la podem dedicar a fer altres coses més interessants a nivell professional. Bé, doncs, com a mínim, en aquests primers mesos, ja ho sabem que els principis sempre són una mica difícils. Allò de l'adaptació, hem d'agafar, prendre paciència a tots plegats, no? Des del part dels professionals i també part dels pacients no, que anem a la farmàcia o que anem al metge i que doncs, quan hi ha canvis, ens hem dacostumar adaptant. Anem Maria Fornés, com semblam l laclaridora, doncs totes gràcies. aquestes qüestions que no tenim compte en aquestes novetats de la recepta electrònica, moltíssimes gràcies i fins aviat. gràcies, bon dia bon dia. Ràdio Tiana, Serveis informatius.